Donibane garaziko erikoetxeak hartu erabakia, orta zer damutzen da, Francho Maitia kontsilari horokurra, horreiteraziz proiektua ora ino, xerioski landua izan zela joanden urtean. Berri onta oita amak bizitigi, mailgorako hotela Golfa, orra zer den familia handi eta beratx baten egin nahia nafagoako bastango lekaros erian, eta hausitigia kontra izanik ere segitu nahi dute. Eta aeronautika osagarriunian atik comerzio tipia kenekesiana bai una kalde koakik ikaren plantartzia se belduga ala dio peiola garai merkataritza gambara koakik enzuendugu Arroarren Charlotte Eta bai egun tapatzia e eh, jaiten dau kutimen eta euri txentza batzuk ere kostaldean adibidez Termometroaren aldetik, lau eta amalau gradoren artian. Doni bade garaziko xaiez bide proiektua behin betiko baztertua dela. Ara zertaz da mutzendean Frantzua Maitea garaziko konxelari orokora ga zabaltzen duen letra ireki batean. Pantsikaran bidek irakurtzen gutuna. Iruro goita amak urte, doniane garazie egiaren xai ezbidea dela. Bainan, 2000 eta malaua, desbiderak eta proiektua horaino sirioski landua izan den, azken urtea izan dela, segurtatzen du bere gutunidekian Franchoamaitiak. Kontse ilu horoko rak, proiektua definitiboki abandonatzea erabaki baitu. Ahazoi na, xai ezbidea neokestuela bere lurretan nahi. Badu urteak, izpura, uarte garazie eta doniane garaziren artean bereziki, Ezin adostuz ari direla Alta, azken hilabeteetan Idurizuen hain zinatze bat lortua zutela. txekin ere man konsertazio luse Eta batzuetan minberatxuen ondotik Kontseilu orokorrak iru desbiderak eta proposamen egin zituen, loribar errekaren esko inaldetik. Eta jasko uhtarilean, inkas publiko bat egintzen, biztan lehen eta erriko etxen ikus moldea biltzeko. Eta hor da gokoska, Frantzua maizia da denez, donian egaraziko erria, iru proietuen kontra agertu zen, horaino beste ikerketa batzuk galde ginez. Bainan, kontseilorokorak, denen arteko adostasuna urrundagoela ikusirik, lugalde reforma eta finantza finanzaiturien inguruko dudak kondutan harturik, milioiak gostako lituzken proiektua behin betiko bere gisa ustea erabakidu. Hortarako, Frantxoabaitiak bere gutuna bururatzen du, agur eganez desbideraketari. Eta urteuntako departamentuko butxita lehen aldiko zapalagoa izanen da, ama bi milion gutxiago ostegun eta ostera iruntan lokorrek korrek ez tabatatuko dute, apaltzia eldu da estatuak diru gutxiago emanen duelakoan, eta ere lakeko gaza estela gehiago komerzializatua, horren zerga ere gutiago izanen da, bestalde departamentuan, erresa sozialila betesariokan endutenen umrea, emendatuko dela pentsatzen da, alarik ere, Jorge Es base De departamentduburuak xeea du indarrak egitea kolegio adinetako eta auk zerbitzuan alde. Eta mediko batzuek egreba administratiboa abiatu dute, Gobernuaren osagagile gexediaren kontrailio haiiteko. Horrek erena nahi du bit hartta ez dute laartuko eta heriek beek beharko dituztela paperak bete eta segurantza sozialeratiigori lehen bezala medikoek pentsatzen dute segurantzak kutsetan gain dituak izanen direla eta hoola gobernua plegaaziko dutela asteko herientzat ondoriboua izanen da, denbora gehiago igurikatu kartu dutela dutela al txat -wainzina. Eun bat erritar manifestaldiz igande eguerditan bastango lekaros errian, ez dute honartzen eien errian den proiektua berri onta oita amar bizitegi mailgorako hotela, bere golf zelaiarekin, iru onta berroi biztan lebada lekarosen eta proiektu horrekin zazpion gehiago laizke, ezin jasana lekarosen zat erritarrek diotenaz. Familia hondi eta beratxabatek darama proiektua, dola zoma iturtidia danik, bastango udalak edo erikoetxeak errantzuan kontra azela, afera anafarroako hauzitegira joan zen eta hauzitegiak ere demekatu zuen sedea, luj ezinera ikiek zirlakoz. Horai, sedearen ere mailek, pesiz izeneko beste tresna juridiko batena bile inaidute bastango erikoetxaren gainetik pasatzeko. Horai, zerregin kontra joaiteko, irubile ikusten ditu, defentsal kerteko joseba otondok. Ba, alde batetik, segurazki berriz, hauzibide joko dugu, Eta auzibidetan hoiek e, justifikatu jarruzte zerengatik eta nola erabiluduten pesis tresna hori. Guk uste dugu, hoi ez dira horreikoan, siusen e, ibiltzen nahi, eta hoi ba, justifikatu beharko luketela, argudiatu beharko luketela, epaitegietan auzibideetan. Nola ere horrek bere bidia inendu. Bertzaletik, bastangu udaletxeak eta Lekarozko herriko agintariek e, Nafarroko parlamentuan emendiketagun gutitarat, agerraldea inden dute, Nafarroko parlamentuko hainbat parlamentarirekin erabiltzen ari diren tramitatzeko modua salatzeko. Erranezo iztela demokratikoa e, tokiko erakundeak instituzioak errespetatu behar direla, Bera, zoize bertzadetik. Eta irugarrenik, ba, plataformako jendek eta ba, mobilizazioak eta egin entuzte, ba, pixki bat, beren ahalen araberakoak, engaia, karrikan mantentzeko, erritarrak informatzeko, e, iru bideoietaik norabideatuko da aferau. Josheba, otondo, lekarosko proiektuaren kontrako elkartikoa. Eta jekin berda, bizitegi hotela eta golf proiektua daraman familia ondi hori, 2 miliuntari eururen pagatzerat kondenatua izan zela, 2 miliuntari behatzean, zergekin egin trampa batengatik. <lucing> Altsua txaldean kanbon txistarteko bidean irurugoita amarrorteko presuna bat bere autuarekin joanda erroitza bat eitarat bidetik amarr bat metra beharago erolida xantza ukandu ez baitu minartu bera aterada autotik zuhiltzaile gerrandu ez zola deus eta errefusatu du ospitalerat ere maitea hori atxaldeko biaketer ditan do biaketer zen... Aeronautikaren industria osagarri honian, bainan komerzio tipiak gaizki urtea ezta penuntan, 2008 urtearen bilana egiteko ordua, ekonomiaren atletik osagarria ezta obeniaen. Peiola garai, garapen ekonomiaren da industria eta komerzialgan baran. Iduriz bat dira, eh, zen, zenbaki berizi batzuk goitiari ari dizenak, haran nola eh, konsumazioa, iduriz goitiari ari da emeki, langabiziare iduriz, sektore berizi batzuetan tipitzen ari den, baina ez aski, ez eh, aski garapen xakon, askar baten eta bultzatzeko. Emeki emeki industrian, emeki emeki langabizia tipitzen ari da, haran nola eh, aeronotikan eta sektore horietan bizki goiti baitira, hor eh, Komanda asko bildu dituzte, achartu dituzte, eta iparraldeko enpresalari gillenek uh, lampetuak dira. Hori uh, gauza ona da, aldiz, uh, komertzioan eta bedeziki komertzioetikietan, hor uh, ere gauzak tipitu dira, emekin mintzen ari dira, eta bedaz hor uh, uh, keskatuak dira. Eta komersotsipien sektoreak kezkatua jakinez ikeaA instalatuko dela agurgilaren ondagian eta hogeek ere ekonomiaren mentura kaldatzen ditu pejolaggaraai. Bede zeki hiri uh, barnetan nola uh, komertxantak eta xaltzaleak uh, antolatzen diren hiri uh, barneak eta uh, beti uh, atraktiboak izan ditezen eta beti martxan egon ditezen Ikea bere baitatik uh, eskaintza berri bat da bedaz, etzen alakorik iparaldeko eskaintza di uh, gehitzen du aldiz bere inguruan diren eta masin eta den horiek horiek dituzte eta gaurko eskaintza aldatzen. Bai eta ere eskaintza begia emanez, ara nola aparkalikundiak eta urririk, egoa digusitani ikia eta hori dena, horrek aldatzen ditu jokabideak eta komertzanta berkodita nahi, nahi badute segitu beren aferetan uh, berkodita hortarat uh, bihurtu Eta ortaz gain, aurten auteskundiak izanen dira, eta olakoetan ekonomiaren sektore bat gelditzen dela errandauku, errietan ez estela gehiago, proiektu publikorik abiatzen. Naval 6. itxas unziolak urtea untsa hasten du, erbereetako Roterdameko kompainia baten zat, bi draga unzi eginen ditu, kontratu izenpetu dute, euntaberoita emezorzi metraluzeko untziak izanena dira, xablearen urrupatzeko. Untzi horien egiteak, bizpailu urtelen lana emanen du, 6.00 untzi olari. Eta ego Euskal jende gutiago lanik gabe abenduana, Nafarroan berriuntara rogoi lan gabe gehiago bali mazirean hilabete ondarian, apaltze bat izan da, beste iru lur aldeetan, bizkaiak mila behatziun bat langabe gabe gutiago, arabak Zalau gutiago eta Gipuzkoak behatzionta 8 amairu gutiago. Ala ere, berrionta amairu mila pasa langa betuekin bururatu da urtea ego Euskal Legian. Kirolak eta pilota garalteneko trinketean franziako xapelketaren kondu buruz buru, bi partida atzo Elgar irabaz lehenian Bilbao, bi gerenian, Elgarrek berroi oitabat irabazidu janotzen kontra, Bilbaok berroi oita zazpi, etxe berri den kontra elduden hasten lehenian ere buruz burukako xapelketako bi partida izanen dira, intxauspe Bilbao den kontra, eta Lamur elgerten kontra, eta barda amaturen finala erdiak bin azka jokatu dira gilatuak izan ziren partidak. Bigen mailan Senpereko Valencia benezek begoi hoita zazpiraziote Baiggurikoa arrabelola ge gehien kontra eta lehen mailan, baigguriko olzumendi osafjeak begoi hogoi irabazi itsasuko jaurrik bei duka zuen kontra osafjeak azkenean bere tokia seguratu du finalak heldu gandian izan dira rontaiko goiti modernian Bigen mailan senperen oiz bait lehen mailan iri sarrizen zagir segi da finala Goizbergilekin goazen haintzina eta nazioarteko berrietan Grecia eurozonatik atelantzia ezta aukera bat gruxelak dionaz Bai, ala dio Europar Komisioak Lisbonako itzahmena oinaritzat oina, oina harturik Angela Merkelen, Angela Merkelek hipotesia hori aipatu zuen Sirizak irabazten bazituen Greziako hauteskundeak Eurek eskerreko alderdiak dira horien um, programan du zoharen beh negoziatzea eta murrizketa politikaren bukaera beraz kezkatu, Angela Merkel. Bi estatu batuak agastatuak Gambian estatu kolpe bat entziatzeaz akusatuak. Gambiar jatoriko bi Amerikar eta ezkeberaz urtexar egunean Gambian eginden putz entzegoaren antolatzaileak jaia rame eh, presidenta eskaz zela baliaturik entzatu dira, baino texazen biziden negozio gizonada eta bestea Amerikar, Amerikar militare oi bat, largoita malau Juan Mutai y presidentearen hiloa eta Libiak armak galdegiten ditu a sorteari. Atson le cœur ilianedo alkairon, Egipto eh? n beraz Iragan den Arabiak ligaren bilkurana beste errialdeak Sustengu aktiboa galegin die Tobrukeko gobernuak jadisten kontra borokan hartzeko. Jakim erda, bilkura orta nestabaida sutsuak izan direla Emir Eriak eta Katarren artean batek Tobrukeko gobernua sustengatzen baitu eta besteak tripolikoa. Eta tentatuen auzi bat idikitzen da Bostoneko maratoiarena. Jokart zahna ef txer txetxeniak gaztea da akusatua Tamerlan bere anaiarekin iruei il eta berionta lau zauritu egin dituen atakaren hauzian. Justizia ministroak estatuatuetako justizia ministroak onartu du eriot zigora galdegitea prokuradoreari epaiak ala erabakitzen badu Alta, estatu horretan, Massachusetts. Estaduan, debekatua da. Ah! E, Adi, musika emankizuna, astert gauetan bederatzietan. Larun batetan, yeah. la galeko ameketan eta igandetan, atseko zazpietan.